Я бачив, як тремтить повітря, вагаючись стати вітром, як жовторотих виманювала з гнізда синява далини, наповнюючи груди, ніби це щитувалось у мені з позазнакових кодів, щось відбулося в мені такого, що потім повториться красою серед зруйнованого, чи розвиднятиме ваші сни тонкою білою лінією світанку по вік. А хочете, я подарую вам радість. Я залишив її в найглибших куточках неможливого, поки ви не відкриєте очі на зустріч».